Озвучено книжкова хмаринка, розділ 10 Частина частина четверта. дворі, поза стінами їхньої кімнати в готелі Оленя Роги, завиває вітер і хмари річають. У кімнаті скот уриває свою розповідь на той час, поки тягнеться до склянки з водою, яку завжди ставить на столику біля ліжка. Пауза розриває гіпнотичне повернення назад у часі, яке було затягло його у свій плин. Коли він знову починає говорити, він тепер розповідає замість «жити», і вона відчуває величезну полегкість. «Я пробував ще двічі», – каже він. Він вимовляє тепер цю фразу літературною мовою, а не своїм дитячим діалектом. Я завжди думав, що саме моя третя спроба стала причиною його смерті. Я думав так до сьогоднішньої ночі, але розповідаючи про це, слухаючи, як я розповідаю про це, я зрозумів набагато більше – ніж сподівався коли-небудь зрозуміти. «Я думаю, психоаналітики вивчали цю лікувальну властивість розповіді про давні події, чи не так? Я не знаю. Крім того, їй було на це начхати. Твій тато звинуватив тебе?» І вона подумала, «Звісно, звинуватив». Але знову ж таки, вона недооцінила усю складність маленького трикутника, який існував на самітній фермерській садибі в Мартінсбурзі, Пенсильванія бо на якусь мить, завагавшись, скот похитав головою. Ні, усе могло б залагодитися, якби він тоді взяв мене у свої обійми, як він зробив після моєї першої спроби, і сказав мені, що це не моя провина, що це нічия провина, що це лише психодіотизм та йгоді, як ото рак або церебральний параліч, або щось подібне, але він ніколи цього не зробив. Він лише відтягнув мене однією рукою, і я висів там як маріонетка, чиї шворки порвалися, а потім ми лише у дедалі світліших сутінках Скут пояснює свою мовчанку про своє минуле одним жахливим жестом. Він на секунду притуляє палець до губів. Це такий собі блідий знак оклику під його широко розкритими очима і тримає його там. Тс. Лізі пригадує, як Джуді завагітніла і покинула батьківський дім. І ківком підтверджує своє розуміння. Скот дарує їй вдячний погляд. Отже, загалом я зробив три спроби, розповідає він далі. Друга була через три або чотири дні після першої. Я старався як міг, але домігся не більшого, ніж у першому випадку. Але на той час уже було видно, що стовп, до якого він був прив'язаний, нахилився, і з'явилося друге півколо екскрементів, трохи далі від першого, бо він пересунув стіл і його ланцюг став досягати далі. Тато почав боятися, що він може відламати ніжку стола, хоч вона й була металева. Після своєї другої спроби я сказав татові, що тепер знаю, в чому моя помилка. Я не міг зробити те, що надумав, не міг забрати його з собою, бо він був завжди відключений, коли я до нього підходив. І тато мені сказав, «Що ж ти пропонуєш, скутере? Ти хочеш забрати його, коли він буде притямі і біснуватиметься?» Він просто відірве тобі твою хрінову голову. Я сказав, що знаю це. Я знав навіть більше, аніж це, Лізі. Я знав, що коли він не відірве мені голову в підвалі, він відірве її в іншому місці, в місячному колі. Тому я запитав у тата, чи не може він вивести його з тями лише на трохи. Ну, ти розумієш, щоб він лише очманів. Тоді я зміг би підійти до нього і обійняти його так само, як я обіймав тебе сьогодні під деревом ням-ням. «Ой, Скоте», каже вона, «вона боїться за десятирічного хлопчика, хоч і знає, що великого лиха тоді не сталося, адже він виріс і перетворився на молодика, який тепер лежить у ліжку з нею». «Тато сказав мені, що це небезпечно. Ти граєшся з вогнем, Скуте», – сказав він мені. «Я це знав, але не бачив іншого виходу. Ми не могли тримати його в підвалі довго, навіть я це розумів». І тоді тато скуйовдив мені волосся і сказав. Що сталося з малим з цикуном, який боявся стрибнути з лави? Я здивувався, що він про це пам'ятає, адже він тоді досить глибоко провалився в психодіотизм, і я був гордий. Лізі думає, що то було за життя, якщо малий хлопець міг пишатися тим, що сподобався такому чоловікові, і нагадує собі, що малому хлопцеві було лише 10 років. Йому було 10 років, і він мусив жити поруч зі страховищем, посадженим на ланцюг у підвалі. Батько теж був страховищем, але він принаймні був спроможний мислити раціонально протягом якогось часу, страховищем, яке іноді могло навіть поцілувати сина. І тоді Скот дивиться в сірі сутінки, на мить крізь хмари визирає місяць. Він накладає бліду і грайливу лапу на її обличчя, перш ніж знову заховатися за хмари. Коли Скот починає говорити далі, вона знову відчуває, як дитина виходить на перший план. «Тато, щоб ти знали, ніколи не запитував, що я бачив, куди я ходив, чи що я робив, коли туди ходив. І не думаю, що він запитував про це в поле. Я навіть не певен, чи пол пам'ятав багато, але тепер він мене про це запитав». Він сказав, «Ну а якщо ти забереш його отак, як ти думаєш, Скуте, то що буде, як він пройде до тями? Ти думаєш, йому там одразу стане краще? Бо якщо краще йому не стане, то мене там не буде, і ніхто не зможе допомогти тобі». «Але я про це подумав, ти розумієш? Я так багато і так довго про це думав, що в мене мало не луснув череп від тих думок». Скот підводиться на лікті і дивиться на неї. «Я знав, що цьому треба покласти кінець, не гірше, аніж тато. Через стовп і через стіл. Але також тому, що він почав утрачати вагу, і на обличчі в нього з'явилися виразки, бо він їв неправильну їжу, ми давали йому овочі, але все, крім картоплі і цибулі, він відкидав» і одне око його, те, яке тато йому колись поранив, стало молочно-білим на червоному тлі. Крім того, зуби в нього почали випадати, а одна рука якось дивно вивернулася. Він став розпадатися, Лізі. А що не розпадалося від відсутності сонячного світла та поганого харчування, він калічив своєю скаженою поведінкою, ти розумієш? Вона киває головою. Тож мені прийшла в голову ця думка, про яку я розповів татові. «Ти думаєш, ти такий збіс розумний у свої десять років?» – сказав мені тато. Я відповів тато, він «ні». Я не думаю, що я такий розумний, і якщо він знає якийсь безпечніший і кращий спосіб, тоді окей. Але він нічого запропонувати не міг. Він сказав, «Я думаю, ти і справді збіс розумний у свої десять років, не заперечую. І виявляється, ти зовсім не такий боягуз, як мені здавалося. Якщо ти не відступишся, звісно». «Я не відступлюся», – запевнив я. А він мені каже, нічого не бійся, скутере, бо я стоятиму біля сходів зі своєю довбаною мисливською рушницею на поготові. Тато стоїть біля сходів зі своєю мисливською рушницею, зі своєю 30.06 на поготові. Скот стоїть поруч із ним, дивлячись на істоту, прикуту ланцюгами до металевого стовпа та столу з друкарським верстатом на ньому, намагаючись не тримтіти. У його правій кишені лежить невеличкий інструмент, якого дав йому тато шприц із пластиковою кришкою на кінчику голки. Тато міг і не казати скотові, що це дуже ламкий механізм. Якщо буде боротьба, він може зламатися. Тато запропонував покласти його в невеличку картонну коробку, у якій раніше була авторучка, але діставати шприц із коробки означало б витратити кілька зайвих секунд, які могли виявитися часовим інтервалом між життям і смертю. Якби скотові пощастило привести істоту прикуту до стовпа в місячне коло У місячному колі не буде тата з його мисливською рушницею 3006. У місячному колі будуть лише він і та проява, що прослизнула в пола, як рука у вкрадену рукавицю. Лише вони двоє будуть на вершині щасливого пагорба. Істота, яка колись була його братом, сидить чи лежить, незграбно прихилившись спиною до стовпа і розчепіривши ноги. Вона гола, на ній лише спідня сорочка Пола. Ноги в неї брудні, її боки вимазані лайном. Миска, в якій вилизано навіть жир, стоїть біля руки, на яку дивитися страшно. Величезний гамбургер, який був на ній, зник у горлянці пола істоти за якісь секунди, хоча Ендрю Лендон мучився над виготовленням цього пирога майже півгодини, викинувши свою першу спробу в ніч, після того, як йому здалося, що він поклав у нього забагато зілля. Зілля – це білі пігулки – що мають майже точно такий вигляд, як і туми та ролейди, які іноді приймає тато. Коли одного разу Скот запитав у тата, звідки він узяв ці пігулки, тато сказав, «Чому ти не заткнеш свою довбану пельку, ти, Джорджа, цікавий, поки я сам тобі її не заткнув? А коли тато щось каже в такому дусі, то ти одразу розумієш, натяк, якщо у тебе в голові є, бодай, трохи олії». Тато роздушив пігулки, використавши для цього дно склянки. Працюючи, він щось говорив, звертаючись чи то до себе, а може й до скота. Тоді, як унизу під ними прикута до стовпа істота, монотонним ревом просила свою вечерю. Цю порцію досить легко визначити, коли ти хочеш, щоб він відключився, сказав тато, переводячи погляд від кубки білого порошку до розмеленого м'яса. А ще легше було б, якби я захотів укоротити вік у цьому набридливому виродкові. Але ні... Я цього не хочу, я хочу дати йому шанс убити того, який поки що не втратив розум. Ну, чи ж не йолоп'я? Але туди його розтуди, і мать його розтуди, Бог ненавидить боягузів. Він використав мізинець, щоб із дивовижною точністю відокремити вузеньку смужку білого порошку від кубки. Потім узяв пучками невеличку порцію і посипав ним, наче сіллю, перемелене м'ясо, потім замісив його потім узяв уже трохи більше і замісив знову. Він не клопотав собі голову тим, що він називав гарячою стравою, коли йшлося про годівлю істоти, яка сиділа в підвалі, вважаючи, що вона з радістю проковтне свою вечерю і сирою, аби тільки вона була тепла. І ось тепер скот стоїть поруч зі своїм татом, зі ж кишені, дивлячись на небезпечну істоту, яка примостилася біля свого стовпа і хропе накопиливши верхню губу. Обличчя в неї сіре, починаючи від кутиків рота. Очі напіврозплющені, але жодних слідів райдужної оболонки не видно. Скот бачить лише блискучі гладенькі білки. Але білки у нього вже не білі, думає він. «Іди, щоб тебе чорти взяли», – каже тато, плеснувши його по плечу. «Якщо ти маєш намір це зробити, то йди, поки я не втратив терпець, або не впав від серцевого нападу, чи, може, ти думаєш, він прикидається». Лише вдає, ніби він без тями. Скотт китає головою. Істота не намагається їх ошукати. Він би це відчув, а тоді з подивом дивиться на батька. «Що таке?» – роздратовано запитує тато. «Що там у тебе на думці під твоїм хріновим волоссям?» «Ти і справді? Чи справді я боюся? Ти про це хотів запитати?» Скот киває головою, несподівано засоромившись. «А вже ж я боюся до паскудної смерті. Ти думаєш, лише тобі страшно?» «А зараз ту липельку і роби те, що надумав, якщо ти досі не передумав. Покінчимо з цим!» Скот ніколи не зрозуміє, чому зізнання батька в тому, що він боїться, додає йому хоробрості. Він знає лише те, що воно і справді додає. Він йде до центрального стовпа. Поки йде, не один раз доторкається до шприца у своїй кишені. Підходить до зовнішнього півкола екскрементів і переступає через нього наступним кроком переступає через внутрішнє півколо і таким чином опиняється в тому, що можна назвати барлогом істоти. Тут сморід стає майже нестерпним. І це вже не сморід, лайна чи навіть волосся або шкіри, а радше сморід шерсті та звірячого поту. Пеніс у істоти значно більший, аніж був у пола. Пах пола з його світлопомаранчевою шкірою та м'яким пушком тепер покритий грубим і густим лобковим волоссям. А ступні, якими закінчуються ноги пола, лише ноги здаються в нього такими, як і були, якось по-дивному вивернуті, ніби його гомілки деформувалися. Як дошки залишені під дощем, думає Скот, і таке порівняння здається цілком доречним. Потім його погляд падає на обличчя істоти, на її очі. повіки досі приплющені, і не видно жодного сліду райдужних оболонок, лише білки. Дихання теж не змінилося. Брудні руки лежать безвільно, з долонями вгору, ніби на знак того, що істота здається на ласку переможців. Проте Скот знає, що він увійшов до червоної зони. Тепер йому вже не випадає вагатися. Істота може почути його нюхом і прийти до тями будь-якої миті. Це станеться незалежно від зілля, яке тато підсипав у гамбургер. Тож, якщо він може це зробити, якщо він може забрати із собою істоту, яка вкрала його брата... Скот не зупиняється і йде далі, майже не відчуваючи під собою ніг. Частина його свідомості абсолютно переконана в тому, що він іде на зустріч своїй смерті. Він тепер не зможе навіть відмовитися від свого наміру, якщо істота Пол схопить його. І все ж таки він ступає в коло його досяжності, в коло найінтимнішої концентрації її дикого смороду, і кладе долоні на її голі і слизькі боки. Він думає, Пол тепер піде зі мною і... Бул місячного кола у світлій воді озера. І протягом якоїсь миті, що наповнює його глибоким хвилюванням, це майже відбувається. Він переживає знайоме відчуття речей, які починають розбігатися від нього. кудись у линуть гудіння комах і чудові денні пахощі дерев, які ростуть на щасливому пагорбі. Але тут такі пазуристі пальці обхоплюють шию скота. Істота роззявляє рота і своїм моторошним ревом та гнилим подихом умить здуває геть звуки та пахощі місячного кола. Скот переживає таке відчуття, ніби хтось щойно кинув розпечений валун на делікатне плетиво його, чого саме. Адже тепер не його розум веде їх у те місце, не зовсім його розум. І він не має коли про це подумати, бо потвора тримає його у своїх лабетах. Вона спіймала його. Усе те, чого боявся тато, тепер сталося. Паща потвори роззявилася в якийсь кошмарний спосіб, що не сприймається здоровим розумом. Її нижня щелепа відвисає мало не до звіриної грудної кістки, спотворивши брудне обличчя настільки, що на ньому не залишилося жодних ознак пола і взагалі людських ознак. Це психодіотизм у його чистому вигляді, психодіотизм без маски. Скот устигає подумати. Воно проковтне мою голову всю цілком, як цукерку. Страхітливо паща позіхає, червоні очі метають іскри в голому світлі електричних лампочок, і Скот швидко наближається до своєї неухильної смерті. Голова потвори смикається назад, ударяється об стов, а потім рвучко нахиляється вперед. Але Скот знову забув про тата. Татова рука вистромляється, звідкись із сутінок, хапає потвору пола за волосся, і якось спромагається відтягти її назад. Потім з'являється друга рука та її великий палець обкрутився навколо ложа його рушниці, там, де це ложе найтонше, а вказівний лежить на спусковому гачку. Він приставляє дуло рушниці до відхиленого назад підборіддя потвори. «Тату не треба, Зойка скот. Ендрю Лендон ніби і не чує його крику. Він не може собі дозволити почути його крик. Хоч він захопив у долоню чималий жмут волосся потвори, але він однаково не може втримати його у своєму кулаці. З пащі в потвори вихоплюється дикий рев, і тепер цей рев моторошно схожий на людське слово. Він схожий на слово тату. «Привітайся з пеклом, ти смердючий психодіоте!» – каже скажений Лендон і натискає на гачок. Постріл із 30.06 оглушливо гримить у закритому просторі підвалу. Він ще гримітиме у вухах скота години дві або й більше. Скуйовджене волосся на потилиці потвори злітає вгору, наче підхоплене поривом вітру. І подужний виплеск крові зафарбовує центральний нахилений стовп у ясно-червоний колір. Многі потвори один раз смикаються конвульсивним посмиком, як у мультфільмі, і завмирають нерухомо. Руки, які здавлюють шию Скота, на мить стискаються сильніше, а потім падають долонями вгору на брудну долівку. Рука тата обіймає Скота і підіймає його. З тобою все гаразд, скоте, ти можеш дихати? Я окей, тату. Тобі треба було вбити його. Ти що, безмозкий? Скот безвільно повисає на руці батька, неспроможний повірити в те, що сталося, хоч він і знав, що це може статися. Йому хочеться знепритомніти. Також хочеться, хоч і не дуже, померти самому. Тато трясе його за плечі. Він же хотів убити тебе, чи не так? Так. «А вже ж так, нехай тебе чорти візьмуть, господи, скоти, та він же видер із корінням своє власне волосся, щоб угородити зуби у твою хрінову горлянку». Скот знає, що це правда, але він знає і дещо інше. «Подивися, тато, подивися на нього тепер». Ще хвилину або дві він висить на руці свого батька, як генчер'яна лялька або маріонетка, чиї шворки порвалися, потім старший Лендон повільно опускає його вниз». І Скот знає, що батько побачив те, що Скот хотів, аби він побачив. Це тільки хлопець, невинний хлопець, якого прикували в підвалі божевільний батько та невдячний молодший брат, аж поки він став зовсім худий і покрився виразками. Хлопець, який так розпачливо боровся за свою свободу, що зрушив із місця сталевий стовп та неймовірно важкий стіл, до яких він був прикутий. Хлопець, який прожив тут, у підземеллі. Три кошмарні тижні, як в'язень, аж поки зрештою був застрелений у голову. Я бачу, каже тато, і похмурішим, аніж його голос, є тільки вираз його обличчя. А чому раніше він здавався не таким, тато? Чому? Тому що психодіот із нього вийшов, ти тупий йолопе. І тут іронія ситуації, яку міг оцінити навіть глибоко схвильований десятирічний хлопчик, принаймні такий розвинутий, яким був Скотт. Тепер, коли Пол лежить мертвий, прикутий до стовпа в підвалі, а його мозок розбризканий по долівці, тато ніколи не здавався таким розумово нормальним і ніколи немисливе не говорив із такою тверезою розважливістю. Але якщо хтось побачить його тут таким, мене або посадять до державної в'язниці у Вейнсбурзі, або замкнуть у тому паскудному дурдомі в Рідвілі, якщо тільки спершу вони мене не лінчують. Ми повинні поховати його, хоч це буде гемонська робота в такій мерзлій і твердій землі. Скот говорить, я заберу його тату. Як ти його забереш? Ти не міг забрати його, коли він був живий. У Скота немає слів, аби пояснити, що тепер це буде для нього не важче, аніж піти туди одягненим у свій одяг, як він завжди робить. Ота вага ковадла, вага банківського сейфа, вага піаніно була вагою істоти, «Прикутує до стовпа. Тепер же істота, прикута до стовпа, важитиме не більше, аніж важить зелене лушпиння, яке ми обдираємо з кукурудзяного качана. Скот тільки каже, «Я це зможу зробити тепер». «Ти малий пустобрех і – називається тато. Він приставляє мисливську рушницю до столу, розчісує п'ятірнею своє волосся і зітхає. Уперше Скотові здається, що перед ним чоловік, який може постаріти». «Ну що ж, Скотте, спробуй. Тепер у цьому немає ніякої небезпеки». Але тепер, коли небезпеки справді немає, Скотт став дуже сором'язливим. «Відвернися, тато!» «Що за фігню ти малиш?» У голосі тата лунає потенційна погроза, але вперше Скотт не відступає. Його турбує не те, як він підійде до пола. Йому байдуже, якщо тато в цей час дивитиметься на нього. Але він соромиться, що тато побачить, як він візьме свого мертвого брата в обійми». Він от-от заплаче. Він відчуває, що сльози вже зовсім близько, як дощ наприкінці весняного дня, який був дуже жарким і провіщав близьке настання літа. «Будь ласка», – каже він благальним голосом, – «будь ласка, тату». Протягом якоїсь миті Скот переконаний, що батько зараз перебіжить на другу сторону підвалу, де стоїть його живий син, при чому його потрійна тінь бігтиме поруч із ним по кам'яних стінах і зацідить йому в обличчя, можливо, навіть зіб'є його з ніг, і він упаде на свого мертвого брата. Він діставав від батька такі ляпаси багато разів, і зазвичай навіть думка про це примушує його зіщулитися від страху. Але тепер він стоїть, випростаний, між розкинутими ногами мертвого пола, дивлячись батькові просто у вічі. Йому нелегко витримати це, але він витримує. Адже вони пережили разом дуже тяжкий період і муситимуть назавжди зберегти цю таємницю між собою. Цс. Тож він заслуговує на те, щоб звернутися до батька з таким проханням. І заслуговує на те, щоб дивитися йому просто у вічі, чекаючи на його відповідь. Тато не біжить до нього. Натомість він глибоко втягує у груди повітря, видихає його і відвертається від сина. Ти мені скажеш, коли можна буде помити підлогу і вичистити цей нужник. Каже він буркотливим голосом. «Я рахуватиму до тридцяти, Скуте!» «Я рахуватиму до тридцяти, а тоді обернуся знову», – розповідає їй Скот. «Я переконаний, що саме так він закінчив свою фразу, але я цього не почув, бо на той час мене вже не було на поверхні землі. Пола теж, і він уже був вільний від своїх ланцюгів. Після того, як він помер, мені було так само легко забрати його з собою, як і завжди, а може навіть легше». «Я можу об заклад побитися, що тато не дорахував до своїх тридцяти». «Прокляття! Я можу навіть побитися об заклад, що він ще й не почав рахувати, коли почув брязки ланцюгів, а може порив вітру, який залетів до підвалу, в якому ми були, і він обернувся і побачив, що в підвалі крім нього більше нікого нема». Скот, який притиснувся до її тіла, розслаблюється. Піт на його обличчі, руках і тілі висихає. Він тепер розповів їй найголовніше – Викинув, виблював найгірше з того, що він досі зберігав у собі. «Звук», – каже вона, – «я сушила собі над цим голову, ти знаєш. Чи був якийсь звук під вербою, коли ти, ти знаєш, знову вибігли на вільний простір? Коли ми з Бумом вибігли? А тож, коли ми вибігли? Коли ми з Бумом вибігли, Лізі, скажи так. Коли ми з Бумом вибігли?» Вона запитала себе, чи вона була небожевільна? «Чи він бува небожевільний, і чи божевілля не заразне?» Тепер він запалює ще одну сигарету, і у світлі сірника на його обличчі видно щиру зацікавленість. «Що ти там побачила, Лізі, ти пам'ятаєш?» І сумнівом у голосі вона каже, «Там було багато червоного світла, яке стікало з пагорба, і я мала таке відчуття, ніби ми стоїмо в затінку, ніби за нами дерева, але це відчуття тривало не більше як секунду або дві». Він сміється і обіймає її однією рукою. «Ти говориш про щасливий пагорб». «Щасливий пагорб? Так назвав його Пол. Там навколо тих дерев розпушена земля, глибока, м'яка. Я не думаю, що туди коли-небудь приходить зима, і там я його поховав. Там я поховав свого брата». Він дивиться на неї врочистим поглядом і каже. «Ти хочеш відвідати те місце, Лізі?» Лізі заснула, лежачи на підлозі кабінету попри біль. Ні, вона не змогла б заснути з таким болем, як цей. Не змогла б заснути без медичної допомоги, то що ж із нею було? Гіпнотичне забуття. Вона подумки кілька разів повторила ці два слова і вирішила, що вони досконало описують її стан. Вона ніби відкотилася в минуле і пережила низку спогадів, які роздвоювалися, а може навіть троїлися в часі. Усеохопних спогадів. Але на якійсь межі її спогади про холодну кімнату для гостей, де вона знайшла його у ступорі, і спогади про те, як вони лежали на репучому ліжку на другому поверсі готелю Оленя Чироги, ці спогади були на 17 років давніші, але навіть виразніші різко уривалися. «Ти хочеш відвідати те місце, Лізі?» – запитав він у неї тоді. «Так, так, але все, що відбулося потім, провалювалося в осяйне ясно-червоне світло», Захована за тією завісою, і коли вона намагалася проникнути туди поглядом, авторитетні голоси з її дитинства, голос доброї матінки, голос Денді Дебушера та її старших сестер тривожно вигукували. «Ні, Лізі, це надто далеко, Лізі, зупинися, Лізі!» Їй перехопило подих. Чи перехоплювало їй подих тоді, коли вона там лежала зі своїм коханим? Її очі розкрилися. Вони були широко розкриті, коли він її обіймав, що до цього вона була певна. Яскраве вранішнє світло червневого дня, червневе світло 21-го сторіччя, заступило пурпурове сяйво мільярда квітів люпину. Біль у її пошматованій груді затопив її разом зі світлом, але перш ніж Лізі встигла відреагувати чи то на світло, чи то на панічні голоси, які наказували їй не йти далі, хтось покликав її з нижнього сараю – так її налякавши, що вона мало не зойкнула. Якби в тому окликові пролунало Місус, вона б так і зойкнула. Місіс Лендон. Коротка пауза. Ви там на горі. У тому голосі не було ніяких ознак акценту, притаманного жителям районів, що межували з півднем, то була тягуча вимова янки, і лізі одразу здогадалася, хто був там унизу. Заступник шерифа Олстон. Він сказав, що проїхав її навідати, як і пообіцяв. Це була для неї нагода сказати йому, що так, вона тут, на горі. Вона лежить на підлозі, тому що чорний принц Інкунків тяжко її поранив. І Олстон тоді муситиме відвести її до Носаупа. Включивши сирену та блималки, вона потребує, щоб їй наклали шви на грудь. Багато швів. Вона потребує захисту. Потребує негайно. Ні, Лізі. Ця думка утворилася у її власному розумі. Щодо цього вона не мала найменшого сумніву. Шугнувши, наче промінь у чорне небо, але до неї вона прийшла з голосом скота і в такий спосіб набула авторитетності. І це, мабуть, спрацювало, бо «я тут» заступнику було все, що вона гукнула у відповідь. «З вами все гаразд? Тобто все окей, я хотів сказати?» «Все окей, дякую», – відповіла вона, з подивом відзначивши, що голос у неї звучав так бадьоро, ніби в неї і справді все було окей. А надто якщо взяти до уваги... Що її блузка була вся просякнута кров'ю, а ліва грудь пульсувала як, власне, для цього не можна було знайти належного порівняння. Вона просто боляче пульсувала та й годі. Унизу, десь біля самих сходів, розрахувала Лізі. Заступник шерифа Олстон засміявся вибачливим сміхом. Я сюди заїхав дорогою до Кеш Корнерс. Там у них сталася невелика пожежа, загорівся чийсь дім. Підозрюють умисний підпал. А ви зможете побути сама дві-три години? Гаразд, маєте мобільник? У неї справді був мобільник, і вона подумала, що їй ліпше було б скористатися ним і зараз, бо якщо вона й далі отак кричатиме до нього, то довго не витримає. Звісно, гукнула вона у відповідь. Справді, у голосі заступника шерифа почувся сумнів. Господи, а якщо він підійметься і побачить її, тоді він дуже засумнівається, засумнівається в енному ступені. Та коли він знову заговорив, його голос уже віддалявся вона не могла сама собі повірити, що вона рада, але вона справді була рада. Тепер, коли все це почалося, вона хотіла дійти до кінця. Гаразд, зателефонуйте, якщо вам буде чогось треба, а згодом я ще заїду. Якщо ви кудись поїдете, залиште записку, аби я знав, що у вас все добре, і повідомте, коли ви повернетеся, окей? І Лізі, яка вже почала бачити туманно. Що чекає її попереду, гукнула у відповідь. «А вже ж! Вона почне з того, що повернеться в дім. Але спочатку перед усім іншим їй треба випити склянку води. Якщо вона не вип'є води, і якнайскоріше її горло може загорітися, як той будинок у Кеш Корнерс. «Я проїздитиму пов крамницю Пейтло на своєму зворотному шляху, місіс Лендон. Вам щось купити?» «Так, шість пляшок холодної Кока-Коли і пачку Салем Лайц». «Ні, дякую, заступнику». Якщо їй доведеться говорити ще, її голос не витримає. І навіть якщо витримає, він відчує в ньому щось не те. «Навіть свіжих пиріжків не хочете? А у них чудові пиріжки!» Вона відчула усмішку в його голосі. «Я на дієті!» – тільки спромоглася відповісти вона. «Знає цих дієтників!» – сказав він. «Доброго вам дня, місіс Лендон!» «О, господи, годі вже годі!» – подумки благально вигукнула вона і гукнула у відповідь. «Вам теж, заступнику!» Гуп-гуп-гуп, і він пішов. Лізі дослухалася, чи не загуркоче мотор автомобіля, і через якийсь час їй здалося, що вона почула його, але дуже слабкий. Він, певно, припаркував машину біля її поштової скриньки, а до будинку дійшов пішки. Лізі ще трохи полежала там, де вона була, збираючись на силі, потім підвелася, щоб сісти. Дулей зробив діагональний ростин її груді і продовжив його вгору до пахви. Нерівна глибока рана затвердла і трохи закрилася, але від її рухів вона відкрилася знову. Біль був нестерпним. Лізі знову узойкнула, і це тільки погіршило її стан. Вона відчула, як свіжа кров заструменіла по її ребрах. Чорні крила знову стали затуляти її зір. І прагнучи відштовхнути їх, вона знову і знову повторювала те саме закляття. «Я повинна дійти до кінця». Я повинна проникнути за багряну завісу, я повинна дійти до кінця. Я повинна проникнути за багряну завісу, я повинна дійти до кінця. І проникнути за багряну завісу. А то ж, за багряну завісу. На пагорбі це були квіти люпину. У її свідомості це була важка завіса, яку вона сама повісила для себе, можливо, з допомогою Скота і безперечно з його мовчазної згоди. Я вже за нею була. Не вже справді була? Так, була. І я можу знову це зробити, проникнути за неї або зірвати кляту штуковину, якщо буде треба. Запитання чи вона і скот бодай один раз згадували про місячне коло після тієї ночі в оленячих рогах? Лізі думає, що ні. Звичайно, вони мали свої зашифровані слова, і ці слова вилітали з поза багряної завіси в тих випадках, коли вона була неспроможна знайти його в галереях магазинів або у великих супермаркетах не кажучи вже про той момент, коли медсестра не знайшла його в тому хріновому лікарняному ліжку. І він щось бурмотів про свого довгого хлопця, коли лежав на паркувальному майданчику після того, як Герт Аллен Коул поранив його. І Кентукі, Баулінг Грін, коли він лежав при смерті. «Зупинися, Лізі!» – заволав хор голосів. «Не роби цього, маленька Лізі!» – кричали вони. «Ти не повинна, тобі не слід!» Вона спробувала забути про місячне коло, також після зими 1996 року, коли? коли я знову туди пішла. Її голос звучав сухо, але чисто в кабінеті її покійного чоловіка. У зимку 1996 року я пішла туди знову, я пішла, щоб забрати його назад. Так воно було, і світ на цьому не закінчився. Люди в білих халатах не матеріалізувалися зі стін, щоб забрати її з собою. Їй навіть здалося, що тепер вона почуває себе навіть трохи краще, і, можливо, в цьому не було нічого дивного. Можливо, коли ти приходиш туди, звідки все виростає, істина стає булом, і треба тільки виграти її як приз. Ну, гаразд, через дещо. Історію з полом. Я вже переступила. Тож хіба не можу я тепер випити паскудний ковток води? Ніхто не став їй заперечувати, і, скориставшись краєм великого слона-ідіота, як точкою опори, Лізіс промоглася зіп'ястися на ноги. Чорні крила замахали над нею знову, але вона високо піднесла голову, намагаючись зберегти якомога більше крові в тій жалюгідній частині свого тіла, яка претендувала виконувати функції мозку, і цього разу непритомність відпустила її швидше. Вона взяла курс на альков із баром, ідучи по сліду власної крові, роблячи короткі кроки з широко розставленими ногами – Думаючи, що вона тепер схожа на стару леді, чий ціпок украдена. Вона дійшла до своєї мети, скинувши лише побіжним поглядом на склянку, яка лежала на килимі. Вона більше не хотіла навіть доторкатися до цієї склянки. Вона взяла з буфета іншу, скориставшись для цього правою рукою. Ліву вона все ще притискала до закривавленого квадратика плетеної тканини і націдила в неї холодної води. Вода тепер знову текла добре і майже не сичала у трубах. Вона відчинила дверцята з дзеркалом, яке було над зливальницею, і побачила всередині на поличці те, що сподівалася там знайти. Скотову пляшечку з екседрином. На ній не було навіть зовнішнього ковпачка, який міг би, подай, на мить її затримати. Вона скривилася від оцтового запаху, який шугнув із пляшечки, коли вона витягла корок, і подивилася на кінцеву дату використання. Липень 05 Менше з тим, подумала вона, роби, дівчино, те, що треба тобі робити. Здається, це сказав Шекспір, прохрипіла вона і проковтнула три пігулки. Вона не знала, як вони на неї подіють, але вода була божественно смачна. І вона пила доти, доки їй зсудомило живіт. Лізі стояла, ухопившись за зроблену у формі зливальниці кришку чоловікового бару, чекаючи, коли її відпустить судома. Зрештою, вона її відпустила. Тепер залишилася тільки біль на побитому обличчі та набагато глибший біль, який пульсував у покаліченій груді. У домі вона мала щось набагато сильніше, ані скотові пігулки від головного болю. Хоч і, напевне, не свіжіше. Вікодин, який залишився від попередніх експериментів Аменди з самокаліченням. Дарла також зберігала дещо, а Канті мала пляшечку перкоцету, призначеного для Аменди кролика. Колись вони погодилися на тому, хоч ніколи цього не обговорювали, що Аменді не можна дозволити доступ до сильних ліків. Їй могло б стукнути щось у голову, і вона проковтнула б їх усі одразу. Назвала б це сонячною текілою. Лізі пробує дістатися до будинку і до вікодину, незабаром, але ще не зараз. Ідучи так само обережно, широко розчепіреними ногами, з напівповною склянкою води в одній руці – та з просякнутим кров'ю квадратиком африканки у другій лізі поплентала до запелюженої книжкової змії і сіла там на підлогу, сподіваючись на те, що незабаром три геріатричні пігулки ексцедрину бодай трохи полегшать її біль. І поки вона цього чекала, її думки знову повернулися до тієї ночі, коли вона знайшла його в кімнаті для гостей. Він був у кімнаті для гостей, але він відійшов. Вона дослухається до вбивчого завивання вітру навколо будинку, слухає, як твердісні жінки стукотять по шибках вікон, знаючи, що вони тут самі одні, що вона тут сама одна. І коли вона це слухає, її думки знову повертаються до тієї ночі в нью гемпширі коли час був ніякий, а місяць дражнив темряву своїм мінливим світлом. Вона пригадує, як вона відкрила рота, щоб запитати, чи справді він може це зробити чи справді забере її туди, але тут таки знову його закрила, знаючи, що таке запитання ставлять лише тоді, коли хочуть виграти час. А хіба ви думаєте про те, як би виграти час не тоді, коли ви на супротивному боці? А ми на одному боці, подумала вона тоді, як тепер пригадує. Якщо ми справді збираємося одружитись, то нам ліпше бути на одному боці. Але було одне запитання, яке вона мусила поставити – Можливо, тому що тієї ночі в оленячих рогах настала її черга стрибати з лави. А що як там ніч? Ти сказав, що вночі там відбуваються погані речі. Він усміхнувся до неї. Ні, моє золодко, там не ніч. Звідки ти знаєш? Він похитав головою, усе ще всміхаючись. Просто знаю, та й годі. Так собака малого хлопця знає, коли йому треба вийти на дорогу і сісти біля поштової скриньки, бо скоро з'явиться шкільний автобус. Там десь близько до заходу сонця. Там часто так буває. Вона не зрозуміла, що він хоче сказати, але не стала запитувати. Одне запитання завжди приводить до іншого, так підказував їй її, її досвід, а час для запитань минув. Тому вона глибоко вдихнула повітря і сказала Гаразд, це наш медовий місяць, я б хотіла побувати десь іще, а не тільки в Нью-Гемпширі. Забери мене кудись іще. Мені хочеться нових краєвидів. Він роздушив свою недокурену сигарету в попільничці, легенько взяв її за руки, трохи вище долонь. Його очі танцювали від збудження та чудового настрою. Як добре вона пам'ятає доторк його пальців до її тіла в ту ніч. «Ти мужня дівчина, моя маленька Лізі. Я розповім про це всьому світові. Тримайся і побачимо, що буде». І він забрав мене туди, думає Лізі, сидячи на підлозі в кімнаті для гостей, і тримаючи у своїй руці холодну воскову руку чоловіка-ляльки, яка спроможна дихати і яка сидить у кріслі-гойдалці. Він забрав мене туди, я знаю, що забрав. Але то було 17 років тому, коли ми обоє були молоді і відважні, і він був цілком присутній і цілком пояснений. Тепер він відійшов. І тільки його тіло досі перебуває тут. Та чи означає це, що він уже не спроможний відходити фізично – як він робив, коли був дитиною? Як іноді робив і тоді, коли вона його вже знала? Як він утнув у лікарні у Нешвілі, наприклад, коли медсестра не могла знайти його? І саме тоді Лізі відчуває легкий потиск його руки. Це майже невідчутний потиск, але вона кохає його і тому відчуває його потиск. Його очі досі втуплені в темний екран телевізора над складками жовтої африканки. Але його рука стискає її руку. Так, вона не може помилитися. Це схоже на потиск на великій відстані, а чим би і ні. Він тепер далеко, дуже далеко. Навіть якщо його тіло тут і там, де він зараз є, він певно потискає її руку з усією своєю силою. Несподівано Лізі осяває яскравий спалах інтуїції. Скот відкриває дорогу для неї. Бог знає, чого це йому коштує і як довго він може зберігати цю дорогу відкритою. Але саме це він робить. Лізі випускає його руку і спинається навколішки, не звертаючи уваги на тріскід і поколювання в її ногах, які вже майже заснули. І так само не помічаючи пориву холодного вітру, від якого двихтить увесь дім. Вона трохи розгортає африканку, щоб просунути свої руки між боками скота та його безвільними руками, щоб сплести пальці своїх рук за його спиною і обійняти його. Вона звертає свій гарячковий погляд у напрямку його порожнього погляду. «Забери мене!» – шепоче вона йому і струшує його обм'якле тіло. «Забери мене туди, де ти є, Скоте!» Він ніяк на це не реагує, і вона підвищує свій голос до крику. «Забери мене! Нехай тобі чорт! Забери мене туди, де ти є! Щоб я могла повернути тебе додому! І якщо ти хочеш повернутися додому, забери мене туди, де ти є!» «І ти це зробив, промурмотіла Лізі. І ти це зробив, і я зробила. Але нехай мене чорти візьмуть, якщо я знаю, чи спрацює це тепер, коли ти помер, а не просто провалився в стан придурка в кімнаті для гостей. Але саме так тоді все було чи не так? Саме так і не інакше. І вона могла уявити собі, як воно тоді все відбувалося. Воно зберігалося десь у найдальших закутнях її розуму. Якась розмита форма за її завісою. Але воно було там. Тим часом ексцедрин почав діяти. Не так дуже, та, можливо, достатньо, щоб вона змогла спуститися сходами до сараю, не зомлівши і не скрутивши собі в'язи. Якщо вона зможе спуститися туди, то зможе і дійти до будинку, де вона знайде справжній наркотик, за умови, що він досі діє. Було б добре, якби він діяв, бо їй треба багато чого зробити і багато куди піти. Піти не в одне місце, і серед них є такі, що лежать дуже далеко звідси. Мандрівка на тисячу миль починається з одного першого кроку, Лізі Сан. Сказала вона собі, і зіп'ялася на ноги біля книжкової змії. І знову поплентала повільними кроками, човгаючи ногами по підлозі. Лізі взяла курс на сходи. Їй довелося витратити близько трьох хвилин, щоб подолати їх. Капаючись за перила за кожним своїм кроком і двічі зупиняючись, коли їй здавалося, що зараз вона зомліє, але вона зійшла вниз, не впавши. Трохи посиділа на обгорнутому простирадлами ліжку Майнгот, щоб відсапатись, а тоді вирушила в далекі мандри до задніх дверей свого будинку.